Vë kulle bidratin dhalalah Vë kulle dhalaletin finë nëri Thumë emma ba'du Falëndërimet tonë apsolutë E të gjithë lëvdatat dhe mirë njohjet I takuin vetëm Allahu gjelle gjelaluhu Zotit të botrave kryusit të gjithsis Bëmirsit apsolut Për shëndetit bekimet dhe mëshira Allahu të bareke vë të ala qoftë mbi më të mirin dhe zotëriju në njërzimi dhe zotëriju në pengamërme Muhamedin sallallahu alaihi sallam mbi shok të ti besnik mbi familën ti të, të ndërshme mbi bashkëshorët të ti të, të pastra dhe mbi gjitha ta muslimant të cilat të ndjekër rrugën e ti më të mirë dheri në ditën e kiametit dhe të vazhdojmë me lehinë Allahu Tebareke wa Teala që ti ndojmë disa minuta në Mësimin e fes Allahu te bareke u teala, në mësimin e fes Allahu xhella, jelle jalalu. Mësimat në jetën e njerëzit nuk përfundojnë. Mësimat në jetën e njerëzit nuk përfundojnë. Dhe kjo është për i begatis Allahu të u te bareke u teala. Po për i begatis më të mëdha se kjo, se kjo është vërtet dhe kjo e realitet është që njeriu të furnizohet, që njeriu të vëgatohet me etjen për ta kërkue diturien dhe mësimin. Njëriu nuk duhet mungop fare nga kërkimi diturisë. Njëriu asë njerë nuk duhet me u mjaftue me kërkimin e mësimeve dhe uzimeve të reja në jetën e ti. Nga se njëriu, gjdo ditë që ka jetën, duhet me nëzirë pa tjetër pjekurit të reja, mësime të reja. Duhet mu pjek gjdo ditë të më shumë, gjdo ditë e më shumë, si që ka thoni ma Mahmedi Allah e më shirovët, se ati njeri të cilët i barazohën dëdit a i ka humbur, a njeri cili në pun, në kërkimin e të mirave të Allahu Gjelalu, i barazohën esot shmja me të djeshmen, apo esot shmja me të nesërmen, nëse janë të barabarta, njeri u ka dështu njeri u ka hum, po duhet në kërku gjdo dit e më shumë gjdo dit e më shumë andaj njerëzimi kamëni ka, ku ku ka gamëni për i përparimeve dhe lehtësimeve të jetës kam rishë rezultat dhe si pasoj se njerzit nuk janë mjaftuar me një jetë të të djeshmës njerëzimi kam ri këtu në këtë lehtësim të jetës se nuk janë mjaftuar me jetën e të sotshmës por kanë kanë vrapuar me kërkuar një jetë të reja, zbulime të reja Andaj, këj kriimi madhi Allahu Gjelle Gjellalu është objekt muzbulu ma shumë Me kërku ma shumë Ilmi Allahu Tebareke vë Teala nuk arrihet Po neve duhet me pas zelë Kurejshëtje, dëshirë të flakë Që me më mësuet gjithë dhe ditë e diqka ma shumë Që Allahu Tebareke vë Teala Një ditë prej ditëve me nashënua për e, e atyre të cilët I don Allahu Tebareke vë Teala Sot me lejnë Allahu Gjelle Gjellalu Sot me lejnë Allahu Gjelle Gjellalu Dhe të flasmi për një vyrtit, për një edukat, për një edeb, të edebeve, për një sielje, të sieljeve të njerijut edhe të besimtarit, të cilat. Në librat e muslimanve, në të kaluarën, për dhe të sot shumën, për dhe në librat e njerëzve, kur diskutohet kjo temë, që ka të ta diskutojnë asot, diskutohet se edebi, sielja, edukata, edukat, Mosjell njeriu mirë dhe më pas edukata e mirë, kjo është prej stolicisëve dhe zbukurimeve shtesë të njeriu. Ç'u diskuto? Kur diskutohet edukata, diskutohet si diçka shtesë dhe jo esencë e njeriu, ndosalla e tetë është diçka tjetër. Realiteti do e vërtetash diçka tjetër. Edukata, sjellja e njeriu, virtudet e mira të, të njeriu janë prej pjesëve përbërëse të njerëzit, pjesësve përbërëse të njerëzit, edhe ta dëshmojnë na këta. Edhe ta dëshmojnë me fialt Allahu te barikehu te ala dhe fialt e pejgamberit alay salatu was salam dhe fialve të gjeneratave të para, dhe fialve të gjeneratave të para. Kjo temë që do të diskutoj sot është me bishtin e jot. Ka kapituj dhe kapituj nën kapituj të kësaj teme. Dhe është për temave të rrezikshme të njerëzit. Për një organ të rëzikshem të njeriut I tëri nëse nuk vendosët Nën kontrolën e dijes Nëse nuk vendosët Nën kontrolën e Mendjes e njeriut Nëse nuk vendosët nën kontrolën E kufive të Allahu Gjelle Gjelaluhu Ba të shkak Që njeriut mu shkatruhe në dunjogën e akhirat Allahu në ruyt Allahu në ruyt Andaj, edukata është prej pjeze për bërsët të njeriut Allahu Gjelle Gjelaluhu Kure ka cilcu pengamiri sallallahu aleyhi sallam Në Kur'an e ka cilcu gjithmon me mesilje Me edukat Pengamiri aleyhi sallatu e selam Gjithmon në Kur'an kure cilcohet Cilcohet me edukat Dhe pengamiri aleyhi sallatu e selam Gjithmon kure cilcon ve dretën E cilcon me edukat Dhe mesilje Dhe nga kjo ka ndonë disa tjetarë Nga këto lef dratët Allahot për pengamerin Edhe nga pengamerin Alehi sara të sëlam Të folurit e ti për vetë vetën Argumenton se vyrtytët Sjelja, edukata e mirë Edebi, tërbija e mirë I jam prej pjezve për bërse të njeriut Që do me thonë se Që do me thonë se Nëse njeriut i mungon prej edukatës Prej edepit Prej tërbijes Prej sjeljeve të larta I mungon prej njerëzimit I mungon prej njërzimit Ka thënë Allahu të barik e u etar në surën qalem Wa inne kele ala khulukin adhim I ka thënë Allahu gjellë në gjelalu -gjell U pengamerit a leghi salatu e selam Vërteti u pengamer Jenë një një shkall të lartë të edukatës Adresa e njeriut është edukatë e ti Njërzit nuk njofin për emrin tanë Njërzit të njofin për edukatën tanë Njerzit kur flasin për ti edhe kur flasin për nu, dhe ato reflekse dhe rreze që ai shlojnë na një na dhe në shpirtin e njerëzve, neve nuk do ne i njohin emrat. Emrat janë simbolike. Emrat janë simbolike, sa mu dallu filani pi filanit. Aja e cila e dallon e dallon njeriu, e ndon prej tjetrit, cila është emri jot, vitet e tua, pasuria jote, jo. Forma jote, jo. Çka është edukata jote? Njerëzit kanë dëshirë me nejtë me tije atësak i prej edukatës dhe njerëzit ljarëgohen prej tije atësak i prej mungesis e edukatës Njerëzit nuk ju shkonë për stati njani tjetëri jo përshkak emrave se kam mundësi njerëzmi pas emrat e mirë dhe për gjithësi njerëzit i kanë emrat e mirë po përse njerëzit nuk janë të përstatë shumë të gjithë sepse ju mungon sielja, ju mungon edukata edhe i bitërbija Andaj për nga meri a lehi salatu e salam Me cindra adithe Me djetra adithe Ka bo me sheni Se islami dhe edukata Dhe tërbia janë të ndërlidhura Njona me tjetër nuk ndahën Nuk shkoputën Ajë qëli mundohet mishkoput është mundu mishkoput qilin Njoni me tjetër Nuk ka mundëci Andaj adresa e njeriut Adresa e njeriut është edukata e ti Njerëzit të njofin Njerëzit në perceptimin e tëre Për ty e dhe ty për të tjerët Je në bastë të sjellive Në bastë të edukatës Andë Allah u te bare kjo atara E ka lefdru për nga merin e ti me qka? Me edukat Nuk i ka dhonë se ti e për nga merin jem Nuk i ka dhonë ti e për nga merin Dhe kjo është për të lefdruhe Edhe për se kjo është për të lefdruhe Po që i ka dhonë? Ka dhonë ti e me edukat të laur Nga ona tjetër I ka thonë Allahu të barik, jove të ala Pengamerit të ti Mukrenu me qka Se është pengamer Asë një ajet Gjema një ajet edhe një adith Ku thotë unë jam pengamer Dhe du të mullafdru me këta Ska? Se kjo është kristale Zedhe Allahu gjelle gjelalu Allahu jastafimin el melai Këti Rusule vëminen nës Ka thonë Allahu gjelle gjelalu në surën El hajj Allahu i zedhe prej melachele pengamert Dhe prej njerëzve për nga mërtë Allah i zgjith Atar ku është vyrtiti njeriut Në ata qka aje dëkonve drejtën e ti Andaj Allah u gjellole ka lefdru me sielje Dhe i ka thon për nga mërtë të vetë Kull Thuaj Unë jam njeri si kur jo Allah u gjellole gjellalu E ordhon për nga mërtën u më krenu me qka Me njerëzit Thuaj jam njeri Jam njeri Andaj, edukata e njeriut është adresa e ti Edukata e njeriut, sjelje e ti Ajo që ka reflekton për e sjeljeve dhe edukatës Si të shikojnë të tjeret, ajoj e ti Jo ata që ka e njefët vetë vetën Andaj, djetarët kanë thanë se Njeriun masë shumë ti Apo njeriut, rrenat më të mloja që i kanë dëgju në jetën e ti Prej kujna janë Rrenat më të mloja dhe gënjeshtat më të mloja Prej kujti ka dëgju veshë njeriut Kanë thamë të jetarë Rejnat më të mëloja njeri nuk i ka dëgju me vesh La hauleva la kuët e illa villa Rejnat më të mëloja njeri nuk i ka dëgju me vesh Po me qëka i ka dëgju? Me shpirtin e ti Kanë thamë Rejnat më të mëloja njeri njeri një kanë dëgjuve Prej vedvetës e ti, për vedvetën e ti Shumitës e njerëzve I besojnë rejnave të vedvetës për vedvetën Ti e i mirë Ti e i begatëshën Ti e i madhë Ti e kështu, ti dhe e ashtu I thot vedvetja për vedvetën Dhe ki i beson, beson. Andë rejnat më të mojë janë Vedvetja jenë për vedvetën tonë Ki i kujdes Djetarë kanë shkujt libra të veçanta Për qka? Për shërën e vedvetës Duke u bazunë hadithën e pengamelit Aleji Salatu e Salam Në hudben Në hudben e ti të përdiqme Qka e ka vohë? Qka ka thonë? Në udhu billahi Mi shururi e në pusina, ka thonë për nga meri ale i salat o salam. Në në shdo hutë me leghojnë e këta. Ka thonë për nga meri ale i salat o salam. O Allah, në ruaj prej sherry të vedvetës. Prej sherry, të renë vedvetja jo të qista mërmenja. Ta përshkrujnë vedvetja jo të vedvetën tole qista mërmenja dhe ti i beson. Dhe kur tojnë njerëzë të i shka tjetër të i thu, une që nizët vetë dhe që të rrët vetë e ngoj vedvetën të i shka tjetër çet 50 vjet vetvetja ime më thot se jam i mirë, ta ndëgjoj ditën mos pas 50 vjetëve që ka gamë keç, s'ka mundsi. Kështu çkatrova njerëzve. Bi imlisi ka mashtrua. Ju ka fishllur në veshin e tërë. I ka nxit në veshin e tërë se ata janë të mirë. Andaj edukata është ajo e cila e jep njeriu njeriu. Andaj dietarët kanë thënë se nuk ekziston dot një fe as e të kaluar, as e të sotme, as e të sotshme. Asnë një fejtë të pinga mërë të kaluar Prejtë e nuhi Alehi salatu e selam Deri të këmuhamedi zotriju i pinga mërë Sallallahu alaihi salam Fejtë, shëriatë, sistem I cili Nëzitë për edukatën e lartë Për sjellin e lartë Për edebin e lartë Në një hadith të dobot Në një hadith të dobot Ka thamë pinga mërë Alehi salatu e selam Innehu rabbeni rabbi u ahsenet të ndibi ka thonë për nga Amedi a.s. e dhebeni rabbi fë ahsenet të ndibi më ka eduku zotë jemë dhe më ka eduku masmirti hadithi është i dopë ka thonë djetartë kuptime në kote saktë 100% sepse kjo ka dëshmi në Kur'an sepse Allah u gjelohi e lem jëgjit ke jetimen i thotë Allah u gjelle gjelalu a nuk të kena gjit jetima edhe të kena strehua fë awa Të ka gjithë të humbur dhe të ka udhëzua Që ka të ka udhëzua? Pengamert të ka bërë, të ka bërë me vërtitët më të larta Nuk ka pas mundësi as miku, as armiku Përvecë me folë mirë për tijen Kjo është ajo me të cina Allahu Gjelle Gjellelu e ka ndëru pengamerin e tina Andaj nuk eksiston fej E Allahu te bareke وتعالى kur them veh-sheriat, ne zevej Allahu xhella xhellalu, eshni mir bosheriatet po ndrishojn. Nuk ka sheriat i pejgamberit. As fej Allahu te bareke وتعالى, as ideologji prej ideologjive te njerëzve te shpikura, fabrikume, e cila nxit per edukat te lart sigur fej Allahu te bareke وتعالى, sigur fej Allahu te bareke وتعالى. Na Jamee'e At-Tirmidhiut. Imam Tirmidhiu dhe Ibn Majah Dhe imam hakimi, në musudrejkin e ti Transmetojnë nga pengameri ale i salatu e selat Hadith i cilin flet për njërën prej edukatave të lorta Prej edukatave të lorta Dhe e kunder ta prej rezicjeve të lorta Tila e është ajo gjuha Gjuha e njeriut është organi i cili Me pajtimin e mjekve dhe me pajtimin e jëzëtmi dhe me studimin e pjezve përbërzët të njeriut kanë thanë është organi i cili nuk pushan fare dhe kjo është dëshmume me më fjartë Allahu Gjelle Gjelalu dhe me fjartë me nga meri talehi salatu e sëlam gjungha nuk ndalet gjdo organ ka nevojnë me pushu e përveç gjunghës nuk pushan nuk pushan gjungha e njeriut dhe të ma më, më zgjohet prej gjumit edhe para se me flet organi cili punon i fundit nalet i fundit dhe punon i fundit është gjua e ti pak para se me flet të gjitha organet i pushojnë bjen pushojnë gjua e ti façton me fol i fundit organi cilindarët është gjua e ti dhe i pari cili filon prej levizjevë është gjua e ti të ma më të qëjlesit gjua e ti punon ma dje ka ndonë djetartë Edhe në gjumë, fletë gjua e ti Jernë, që ka i thuin të na Fletë gjua e ti Organi cilin nuk ndalët, rëzikëshmëri e lartë Që gandë që ka tatë për nga veri Sallallahu aleyhi wasallam Kullu kelami Ibni Adem aleyhi Lalehu Thot aleyhi salatu vë salam Hadithi transmiton në tre libra Të djetarën e të hadithën Thot, e gjithë fjala Dhe e gjithë muabeti Dhe e gjithë të folurit e bilit të ademit është kundër ati, jo për ata Ketë qka folë në na Kretë biseda qka i bojna Shumice e tyre Janë kundër neve, jo për neve Mirë vë do da shohme Se njeriju Se indin më të lezetë shumë që e ka në dunja Nuk eksiston lezetë për lezetëve Më të mëdoja të njeriju Se sa me folë As një lezetë për lezetëve As pasuria As gratë As ushqimi, as pia, as shetitja, as njësen nuk eksiston prej lezeteve të ëmbla Për njeri unë sikur qka, sikur të folurit Ka o të dëshirë me foqis ta mërmenja Nuk nëllët, kërej të ndalmi, mës më nëllë gjuhen Mës më nëllë gjuhen Gjuha është lezeti prej lezeteve Edhe rëziku prej rëziku Thot ane i salatu e seram Të gjithë fjartë të njeriut janë kundërti Jo për ta Përdeqë ka thanbe pejgamberi sallallahu alaihi salatu wasalam illa emran bil ma'ruf pervec tri ka perhasu ali sallatu wasalam pervec ai ti urdhon per te mir krejt fjalë që ka i bojnë ana për mohabetë e arkëtimën dhe mohabetë e boshe dhe fjalëve të zbrazura dhe fjalëve pa kuptim ta dhe shumëca të reja pa kuptim çka çka dishim ne ata sepse nëse do të dish mi pyet sikur të jemi para Allahut te mare kjo te ala Shka të t'kishmi folë, dhe t'i kishmi shlije shumisën e fjalëve tona Me thamë, je para Allahu Gjelle Gjelalu Qa kishë e folë? Shumisën e fjalëve tona dhe t'i kishmi fshie, zë t'i kishmi folë Shumë pak për e tërën nëse jo heqë Andaj dhe dite në gjikimit, kanë me folë dy kategori njërësve Kanë me folë, faktikisht kanë me dashët me folë dy kategori Disa kanë me folë dhe kanë me pëshporit Pre vrikës Allahu Gjelle Gjelalu Allah ja mundësën La të dëgjon vetëm heshtje. Ka thanë Allahu gjallë jallali, niditë ne jeqimet i nin njerëzit duke përshpërit kadale. Tutëm prej Allahut te baraka ve jo, te ala. Dhe të tërë ila men qali sawab. Ka thanë Allahu te baraka ve te ala, kanë folur ata se të, jo, të, të, të, të thojnë të vërtetën, të vërtetën. Dhe sa e folurit e vërtetit është shumë e rand. Ka thanë pejgamberi alayhi salatu selam, porvec urdhërimin e të mirë, au nahyan anil munkar. E dyta, por vetë ndalim nga e keçja. Kjo është e dyta, është për njeriu, jo kundërtij. Pastaj ka thënë au dhikran lillahi azza wa jall. Apo përmendi Allahu te baraka wa taala. Tri kategori, tri kaptina të folurit janë për birin e Ademit. Tërrat janë kundërtij. Allahu na rujt. Allahu na në rujt. Na zëdet organizonse. Me këtë hadith, përmendji Allahu xhelle jelaluhu nuk është për për çollim vetëm përmendja Allahu te barake wa taala me tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilahe illallah O la haule, o la kuete, illa billahe, ila ali, ila adhim Të janë për e dhikrave nuk ka dhëshim matë lartat Qështë të të shofëmi në fjarën e nëzansit e iblime s'udit Rabia, iblu khajthem, nëzansit e iblime s'udit Tabehen për i tabehenve të mdoj Të të shofëmi se e ka përfshi dhe e ka izolue fjarë të birit të ademi në nën kategorië Në ndon kategori I ka dëgzuar këtë fjalë të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Këto nuk është për çëndim vetëm përmëndje Allahut te barekewat e ara, me djuh, por është për çëndim muslimi, kërkimi i dijes, me zgjelsat e dhikrit, çdo sa që përfituohet për ndonjën e ahiret. Jo sot që përfituohet për dhomë dhe për ahiret. Ada dia tur kandanse, kjo është hadith i cili tregon se e gjithë fjala e njeriu të shkundëti përveç ajo e cila e ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ky hadith Një ditë për e ditëve e ka të regu Sufjan ibn Said e Thauriu Sufjan ibn Said e Thauri Djetarve e djetarve të mdoj Kategoride kolosa Të diës të cilat kanë qenë Të dishën për Allahum Të dishën për njerëzit Të dishën për botën E ka përmen këtë hadith E ka përmen këtë hadith Dhe ata prej nëzonsa me janë që ditë Ka thonë krej që ka folna është e kotë Krej që ka folna është fjallë boshe Janë që ditë Ka th Ma hënitni, ka thënë a lezoni ju kuranin Ka thënë ju jo, Nëse që ditëni për e këti hadithi A e lezoni ju kuranin A Allahu i gjellë në gjellë o a, thon, a thon, nuk e lezoni Ka thënë a lezoni Ka thënë qishë nuk e kinë i gjithë këtë hadith dhe kuran Të më donë se Fjallë të pengamirit aleyhi salatë të selam Janë të dëshmume në kuran Po enzëlna i lejke l'kitabe Li të bejnë l'innësi ma nuz zila i lejhim Ka thënë Allahu të barëk jo vëtala çet ti do të shpjegosh njerëzve çka ju ka zbrit atë në më. Hadithat janë shpjegimi kuranit, janë ju dit për këtë hadith. Ka thon këz jall boshe? Ka thon po. Ka thon xhejna kuran, ku është kurani? Ka thon ka thon Allahu tebaraka ve teala, la khaira fi kather min najwahu. Ka thon Allahu tebaraka ve teala, sura al-mujadala, la khaira fi kather min najwahu. Nuk ka haid në shumicën e mohabetave të tyre. Të apo jose më ka dhënë nuk ka hajr apo e gjithë fjala e birit e atëmit është kundër ti Allahu u jep më ka dhënë la hajra fi kaseerim min najwahu shumica muhabeteve ti nza dhe haptazi muhabete këto janë çaj tore, kafe të ndrëshme, seriale të ndrëshme, kuvende të ndrëshme, e kështu me radhë, vën takime të ndrëshme, fjalë boshe. Njeriu kur ngritet për atëra me zgjlicëve në në sa e vet, çak i përfitu nuk e di? Qa ki përfitua? Ki përfitun të një tije Njërëzit, sikur të përcjellëshin dokumentarët e shkencës Dokumentarët e zëtë mirët me zbulimin e loj loj Krim të arrije të lau të e bare, kjo e të ara Serialet të ndryshme Qish i përcjellin serialet e kota S'kishe pas mëncimi u kanëzut dherë s'kërgjoh Qa të shpëmë kishin me mëri gradat të lartë dhe të dies dhë Serialet Mirë po, me fjallë boshë Nuk neveriten me shikuesende të kota boshe, nuk neveriten me përsërit të njëta muahbete. Çka bletë sot, çka bletë nesër. A e pas ke bletë kët, a nuk e ke bletë kët? A ke shkuat atë, nuk e ke shku ktu. Fjalë të zotit sillën bosh. Thash, kjo, kjo temë është prej tema më interesante dhe më të gjata. Nuk ka mundësi për fshimë në librat. Ka thënë Allahu te barekuhu te ala, illa man amara bisadaqa. Ska hajër në shumicën e muahbeteve përveç. Edha Allahi ka ndarë illa me në emarabi sadaqah, përveç ati i cili urdhën për sadaqah. Sa për njërzve, kër bojnë më a vetë, bisedoj qishmi unimu njërzve. Sa, pak, Allah në bëhë frejtërë. Pase ka dhënë, au ma arrufin, ata urdhërim për të mirë, me ba mirë, me undihmu njërzve, dhe me urdhëru për, për përmisimin e njërzve, këtu ka kajrë. Pase ka dhënë, Allah u te bareke, o te ala, au islah Apo, e treta është Me i përmisue njerëzit në me zveti Shumit se njerëzit janë Në të kundër të në kësajna Bojnë muhabet, qishme përfitu për veti Ma shumë E dita, qishme bo kesh dhe gjonaj Dhe e treta, qishme i prisht njerëzit Alla ma shumë Qishme i prisht njerëzit Alla ma shumë Dhe me lafdru vetë vetëm Dhe me lafdru vetëm Allahu te bare kjo e jo, tali është përpud Për nga meri të rejë, salatu e salam ka dhan Ibrahim et Taymi Ibrahim et Taymi tabeen inyor ka dhan al mu'minu wal qaf ka dhan besimtari ndalet shumë ndalet shumë nuk lëviz shumë nuk e lëviz gjuhën e tij na shumë fa in arad an yatakallam nadar ka dhan kur dëshiron me fol nalat e këshir studion e xhurmon hulumton fa in kan lahu an da Nëse vjen në përfundim se kjo fjalë çka do të më fol, është për të mirën e tij, e nxjerr jashtë. E nëse nuk është për fjalën e për të mirën e tij, lakof, nal. Ka thonë kë është besimtari. E kontrollon mirë, a është për veten e ajo? Nëse është për ti, për veten e ti, elshon. Nëse është kundër ti, enol. Ka thonë em malfajir. Sai brkjetun asharet. Sai brkjet mokatari, sai brkjet te prishulet. Ka thonë ç'i çka ban. El fegiru, lisanuhu Raslen rasle Ka thoni prishti Gjonacari El qan gjune ti raslen rasle Si mjalt e shlen Së nalë duke fol Janë disa njerës të zed nuk ka munësimi nalë Nalë u pak Musë folë se nuk i të kontrolu gjune tane Raslen rasle E shlen gjune ti rasle Nuk e shikon qka folë Subhan Allah il Adim Allah un arrujt Andaj Andaj Ako mundë si kjo më kompë prej edepit shtes Apo pjesë përbërse Pjesë përbërse njëri ut Për nga meri Alehi Salatu e Selam Ka dhënë Aisha radhi Allahu anha Dhe shok të tinë Alehi Salatu e Selam Ka dhënë Për nga meri të jakina nëmru fjallë Që ketë ditë ka folë që ka që Salallahu aleyhi sallam Ma që ka dhënë Fudejli i bni Adi I kam dhisa shok Fudejli i bni Adi Tabi tabi i një madhë Ka dhënë i kam dhisa shok e di sa folin prej në gjuma dhe në gjuma i di sa folin prej në gjuma në gjuma djetarë kanë thonë subharë Allah nëse fudejli a ka nëmru fjallë para, para me ndo ata sa i ka nëmru fjallë dhe veta fudejli ka thonë kam shok sa e di prej në gjuma në gjuma sa fjalli kanë thonë me nëmra djetarë kanë thonë nëse kia ka nëmru atyre ata që ka nëmru dhe në dretës me përpikshmëri mërtëlar e ka ditë sa ka fol mena vetë neve La haula wa la kuwete illa billa Sa ki folë sotveq Sa ki folë sotveq O vaj halë i dhe mjerë për neve Nuk ndalet kjo e mjera Dhe sa kjo është rezik i madhë Kjo është rezik i madhë Ndhe ka dhenë Ibrahime teimi Elfejgjur u lisenu Rasle, rasle Ka dhenë rasle është munda Me lëqua dhe mës mulal Me lëqua dhe mës mulal Andaj du të me posë një riu kujdes nga gjuha e ti, ndaj djetarë ka në thonë njëriju nuk ka mundësime me ndalë gjuhën e tina përveç me shikimin e vedvetës përpallallahu të barëke vëtara allahu në kur anna ka të reguese inna allahe bima ta amelune basir, inna allahe semia, allahu në shikon që ka i në të veprua allahu në dëgjon që ka i në të fol ma jelfidhu min tawlin illa ledejhi rakibun atid ka thënë allahu gjelle gjelalu në surën kafë Wallahi billahi tallahi Edhepse betimi Allahut Nuk është argument për me argumentu një qështje Sepse shumit e njërzve Kur beton kujton që janë të ndimu qështje një vetë Nuk është të Për nga meri a lehi salatu e seram Nuk ka argumentu e për fjallë të tina me betim Mirë po Kjo qështje i vërtet është të tiju Njëriju nuk ka o mundësi Me ndalë vetë vetën përvesin një një rast Nëse e kuptan se është për Allahu të barëkja vë të ala qëka kishtë e folë? Ka thënë Allahu gjellë në surën kafë ma jelfidhë min kaulin illa ledeji para kibun atit surën kafë thëtë Allahu gjellë në gjellë ma jelfidhë nuk e nëzirë dhe qikohë Allahu s'ka thënë nuk fletë sepse djetarët e gjuës ARABE, arabe e kanë studiu e gjuën arabe për pikshmërit e lartë Sepse kurani ka zbit arabisht dhe Do e mos është tudimi gjuhës arabe Ka ndonë djetarë Allahu këtu nuk ka dhonë kush plet Sepse të Allahu me tholë është vetë me mira Të tjera qënë bosh Adhe ka dhonë ma jelfidh Në gjuhën arabe kelam Qëtë fjala e bukur Të tjera qënë kaull Qëtë lëvë Lëvë Allahu qënë ka dhonë ma jelfidhu Nuk e ndjelë që ju nuk, nuk e nëzirë min kaullin dhe një fjallë të fardëkoft illa ledeji rakib vetëm se një me la që i ri afer atid preciz rakib i ri afer mbi këqyrs edhe atid a e nëzirë fjallën kjo e shënon a thuvallë shakin a shënuan nga e djatha është me la qëja e cila i shënon veprat e mira nga e majta është me la qëja e cila i shënon veprat e këtia ka nëndisa prej sahabeveve Kanë thonë një sahtë për sahabëve. Mëshironi me lachet e anës e majtë. Shikoni të dishme si, fl si flasë. Sahabët kanë thonë. Mëshironi, rahatoni pak të me lachet e anës e majtë, se i këputët, i dërmuët e majta. A, me lachet e anës e majtë, shënën të këqijat. Ka thonë nallë pak, mëshironi. Ka thonë, angazjoni me lachet e anës e tjartë pak. Në e këna dilloj me lachet të dia ta dhe të majta, cilat janë të angazhuar me shkrim. Cilat janë të angazhuar me shkrimin e veprave tona. Çdo njeriu e di vetveten e tij. Andaj Allahu te barakahu te ala la qamsuhu ne librin e tij, se gjdo s'tan çka e veprojnë për lvizjeve, Allahu i shënon. Allahu ka caktu hafadha, me kujdes, ruajtës e veprave tona, ruajtës e veprave tona. Andaj njeriu duhet në bosq një dysh se çka bën me veprat Etina, njeriu që ka punë me veprat Etina. Ka thën Rabi ibn Khaytham. Njans ibn Mesudit. Dhe mjafton nder më kon Njans i Njansit të Pejgamberit Alayhi Sallatu Salam. Njans i Njansit të Pejgamberit Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, njeriu i cili e ka njohën Allahu Xhella Xjalalu. Ki, ki Njeriu Khaytham, Rabi ibn Khaytham, yjet që shiko Abdullah ibn Mas'udit. Do përmin njën fjallë të ti e cile është margaritar i rabijas Margaritar i rabijas, diamant për i diamanteve E ka shikua do lajme në mesudin njëherë një ditë krenzonsin e ti, rabija Ka thonë një ja rabija Ka thonë, ftyra jote është ndryquar Ftyra jote është ndryquar Pasaj ka thonë Me të paspapin nga me dhe i salatu e salam në e habbek Wallahi e rabija Ka thonë, pasha Allah në rabija Ti s'ki pas mundësi me pa po për nga meri Qe i jetë të abjen Ama vallaj me t'pas pa po për nga meri t'kisht të dasht Se t'kisht të dasht Se ka që njëri i malë Ka që njëri cili prej citsime terapijes në historinë e ti është Se s'ka folë iq S'ka folë iq Vetëm në përmenjit Allahu Gjelle Gjelalu Anaj ka dhonë t'kisht të dasht i për nga meri Dhe të ta përmenjit me se kanë e do për nga meri Dhe kanë e urem Se se shumisa njer Në përputhje me pejgamberin Alayhisallatu Wassalam, e do pejgamberi asnjëherë. Më në asnjë hadith, në në një asnjë hadith, e sfidoj çdo njerëz, që të më sjellë një hadith, se pa më jashtme. Është prej argumenteve së njeriu un, e do Allahu Xhellahu Ole dhe pejgamberi i ti, tij, një hadith. Ndërsa un do ju sjellë me 100ra hadithe. Do ju ta sjell me 100ra hadithe, se për cilësitë e brëndshme pejgamberi Alayhisallatu Wassalam ka garantuar dashurinë e dyatit dhe dashurinë Allah, të Allahut Tebareke Tu Teala. Rabi ibn Khayth Të kishtë e dash, ka thonë, për nga meri ale Salat, i salatës rëmë Që ka thonë? Ka thonë, jemë bëgjë së kutë Kë njëri i mavët Ka thonë, jemë bëgjë së kutë Illa min tisa Ka thonë, është obligim me mbil gojen Përveshë prej në nxonave Me mbil gojen Ambil dhe e gojes Ka thonë, e bohamid, e l'ghezeli Në në bëgjëtarët e muslimanëve Cili ka bazi sa defekte Allah e më shiroft Ka thonë Nuk kumpa po matran se mbi dhe njeriu, Pravoj. Pravoj e gojës Ke i ti ndal njeri ju, gojën se në mbi dhe Provoje Provoje qështë të përmeni një fjalë të Abdullah ibn Abbasit Radhi Allahu Anhu Arda Qështë të përmeni një fjalë të Abbasit Qështë që e ka përshkrujt fjalën e njeri ju të kryven prej mrejna Ka thonë rabia, ka thonë duke me heshtë përveç prej në nxanave E para, moni men Rezime e elijeratës dhe se nuk man men, ma e men këta mbi legojën ka thënë porvec se prej nëntëve e para subhanallahu më thon subhanallahu përmendit allahun jella jelalu subhanallahu walhamdulillahi e dyta alhamdulillahi e treta la ilaha illa allah e treta la ilaha illa allah e katerta wallahu akbar allah është më i madh përmendit allahun jella jelalu pasa ka thon tilawatu qur'an lazimi qur'anit E rrio për nga natyra e tij, është që një lëvizje, don me lëvizje. Mirë, po këtë lëvizje Imam Shafiui, rahimehullahu taala, gjetar i madh i muslimanëve. Ka thënë, "Jam shushruar me dervisha. Jam shushruar me sufi, dervisha, të cilat ndajë njëoftësi dervisha." Ka thënë, "S'kam përfituar prej tyre kur jahit." Po no, s'kan s'kiç kam përfituar prej atë dervisha të devijuar. Ka thënë për vesh një fiale. Një fiale kanë hak. Cila është ajo, ka thënë? El waktu ke sejf Illem të kta'ru kata'ek Ka thonë, ata i kundëgju duke thonë Koha si shpata Nëse ty nuk e pretë, ajo të pretë tije Nëse ty nuk e, e pretë kohën, ajo të pretë tije Koha së ndalët, ama ty dushme përfitu për e kohës Djeli nuk ndalët, ama ty dushme përfitu për e djeli Pasa ka thonë e kundëgjuhe dhe vjallën vajshdimin e kësa vjallës qka Ka thonë nefseke Illem tushgjilha Bil haqë, shëghalet ke bil batil. I kanë dëgju dërvishën të thonë, ka të dhe kjo haqë. Qa është, ka thonë, ata thoinë, se shpirtin tanë, nëse nuk e angazhon me haqë, ajo të angazhon me batil. Andha njeri ju për nga natyra e ti ka dëshirë me folë. Po qëshme za vendzukit folë me, folme, ka thonë Rabia, përmenda Allah, 4, përmenda Allah, unë gjellë e gjellë. 5, ledzimi Kur'anit, disa njështë thonë, por anë dhe m Rangë vjën, me lezu kuran Rangë vjën Ta mamë janë i subhanallah Alhamdulillah e nalë Pse e ndalë? Se ju ka rësu shpirti Ju ka bozë po zish mirti tina Thujajt e dolla me pikafë Kshirë e qish vjën Katër orë, pesë orë Me po më abet të kota Kshirë e qish vjën Me zlise të kota Fjallë boshë Mi jam bledhë kitë fjallë boshë janë Mi jam rëgjistru kitë fjallë boshë Pse e se ju ka ndi shpirti Bërranë ala Nuk është ashtu, ka thënë Allah, u gjellu ala Nuk është ashtu, nuk ju ven ran Ama juve ju kanë zi shpirtat Juve ju kanë zi shpirtat Jenë amësu me fjallë boshe Dhe kër e përmenë në Allah, na vjen ran Na vjen ran Ka thënë rabia, e gja ështëta El emru bil ma'ruf Dutë me heshtë për vetë se ne urdhim për të mirë E shtata Nehjuan il munker Me ndalun nga e keqe E teta ka thënë -khair, Me lutë Allahin për kajrë i kalon njërzve 24 nuk e lutë Allah unë gjelë në ala kur gjohë kajrë pas të athojtë nuk këmë ka dhonë Allah unë kur gjohë po kur e këtë i lutë Allah unë të e badheke u e te ala Allah unë dhëtë mi ka ngushtu punë Allah unë mi ka vështirësu punë Allah unë shpirti ti dhëtë ashtu se pa i nuk e lutë Allah unë kujtojët, të la është të fundar që ti e këtë i kë lutë Allah unë gjelë me dënes, me sinceritet i këtë i lutë Allah unë ozot, japëm kajrë Musa alayhi salatu selam e ka lut pejgamberët e kanë lut Allahun xhelalun. Musa alayhi salam ka thënë: "O Zot, çka të mirë pushun janë fukara?" Çka të mirë që unë jam fukara për çfarë? Nësa njerëz duhet lutën Allahun xhelal. Pastaj ankohen. Pastaj ankohen për Allahut te bare ke utala. Se Allah i ka dhënë final, po Allah i ka dhënë final se ka lut, ungelle, e ka lut Allahun xhelal. E ka falendëruar Allahun te bare ke utal kanë teta. E ndon ta ul istiaada billahi min ash-sharr. Dhe me kërku për, mbrojtje prej Allahot prej shërit Sa ndit i kërkun Allahot me trujt prej shërit Shikoje vetën të onë Shikoje vetën të onë Ane ka thonë këtë nën gjana Të cilat njeri ju duhet me fol Për ndryshe duhet me mjull gojen e tina Abdullah ibn Abbas Radhi Allahu anhu ardahu. Katon, rëgjum, ndodh, dhe ardahu Ka thonë Inër rëgjull Leje të kelle mu bikellime Ka thonë muhe ndodhë Ndë një njeri më fol me ndë një fjallë më thonë i mohabet, kelle menajon raba, përdor vetë për për fjalë më shumë sesa në në shprehje e vogël. Ka thonë më thot në mohabet. Pas sa ka thonë. Ual jawabu. Ashha ilayya min alma' il albarid li dhama'an. Ka thonë, "Përgjigja jeme, mrenna, më u përgjigj me akthije, atina." Me ja ka dhënë përgjigjen, apo më i bë damand, apo më bë kundërshtim. Ka thonë, "Ës më e dashur për mua sesa uji i ftoft." për të etorin sa të pijet uj kër i e etor edhe kër është nëzat shumë pijet uj ka thonë kër ma thot mund të një fjallë dikush mu e më vjen për e mrejna me fol edhe e kam përgjigjën e sakte kam me argumente e kam përgjigjën ka thonë, fe umë sikë e msheli gojen pëse e msheli gojen e bja bas në kakalzuhe. ka kalëzua en, ka thonë me hafet e një kuën e fudole ka thonë nga friga se mësësh fjallë boshe f Aqe vajgur dikush fol më një herë, të halli ti përgjigja. Ka dal se nuk është më një herë më u përgjigj. Çdo kush kur të fole nuk i vao demant më her. një herë. Ai lë zonë status sepse jena të sprovuam me rrjetet sociale. E le zonë fiole, atilla është ndjer në rrjetet sociale. Hujum, hujum me. Nxitje t'ja baj demant. Ka dal. Shikojë vetveten. Shikojë vetvetën tënde. Andaj do na përmenin fjalën pejgamberit aleyhis salam. Se kjo është prej shejtanit. El ajlatu mina shejtan. Ka dhe në lejë salatë të samë, shpejtimi është prej shejtarët, kujdes, kujdes gjuhën të anëm, kujdes gjuhën të anëm. Ka dhe në Ibrahim, Ibrahim këta, kua, e nëkhaj, Ibrahim e nëkhaj, i cili ka të kua, shukët nga meri të lejë salatë të samë. Shikash e ka dhe në për gjuhën, levizja e gjuhës, ka dhe në, helakun nësë min khulleteni, shkatrimi i gjithë njerëzë është prej ditilësive, subhalë Allah i ladhimu. Edhe kjo është e vërtejtë, nëse e morra me studiu, me studim të përpikt, këna me dollë në këtë rezultat. Këta njërës e këna përmendë në disa përgjëratave, se këta nuk shkrujnë libra. Sahabët, tabi tabi ind, mbali sahabët, shokët e sahabëve, dhe shokët e shokëve të shok sahabëve nuk kanë shkrujt libra. Nuk kanë shkrujt libra. Kështu ka thonë djetarët. Mirë po është një sekretë. Mo ana më këta. Këta tre gjenerata s'kan shkruajt libra, çdo më dozë nuk është të shkrimi librave detyria. Ku është esenca? Këreqjet libra s'kan shkruajt, janë shkruajt me fjalët e tua. Kto e dija? Ata s'kan shkruajt libra, ama këreqjet s'kan ardh pas që kanë shkruajt libra, i kanë shkruajt për fjalëve të tua. E ka morr në fjalë, ka shkruajt në librat me shpjegimin e një fjalie të tij. Ibrahimen ne xhai, çiko çka thot? Ka taku 500 sahabe. Thot shumica e njerëzve Apo konkretisht, krejt njëzit janë shkatru për i ditilësive. Këte, cilë është ta, ja? jo? Fudhullu l'Kerem. Fjallë boshë. Fjallë të te përta, muhabet i kotë. Fjallë boshë e para. Mëshele dhe mbylle dhe frenojje dhe apstëndojje gjojnë tale. Të gjitha regjistrojë, të gjitha evidentojë, të gjitha shënohë, të allahu të barek e u e të ara, kullu sa ghirin, u e kebirin, mustatar. Kata në allahu gjellën surë al kamer, gjdo e vog Foll Ndje me gjuhën të anë Ata shënojnë Ja shtonë lukariën vëtvejtës të anë ditën e gjikimin Ja shtonë vështistinën ditën e gjikimin Vëndëse me kalu e shpejt Duesh me dhe lukari për shtë të fjallë Pse e thonë dhe orë bjallojt Pse e thonë dhe orë bjallojt Sa shpesh i thonë në disa fjallë Pas taj s'kena mundësi mi, mi shpague Arabët s'ka thonë Arabët thonë kështu Urcij prej urcijve të Arabët. Nisa thoi se këta e ka thonë aji cili është i njohor të këpopulli nësiru din. Nësiru e din. Qa ka thonë? Ka thonë njeri ju kur ngatërojot me kokën e ti. E ngatërojnë kokën dikun. E ngatërojt kokën. Ka thonë për me nxirë kokën për ati e nxirë me fjallë. I thot diku i të hasën i momë në dalë për qëto. A da i vendë edhe i ndimoni edhe dërjasht. Ka thonë ku të ngatëroj e fjallë të ti, qka banë? Dhe të mi paguit me kokë Kështu thënë Arabët Hëruju prej fjallë Se fjallët i shpagun me kokë A kokët e shpëton me fjallë Ande ka thënë Ibrahime khaj, Se shumit se njëzve Jënë shkatru prej fjallë Se në nalë njëri u fjallë në gjuhën e tina Vajsh në vishë në shlevise Ka thënë e dita men, Të pritja prej pasurijës Të pritja prej pasurijës Njëzë nuk ditë me në gjuhë pasurijën e tyre Nuk dënë me menaxhuar pasurinë e tëra. Nuk di çka me bën pa, pasurinë e tëra. Qoft fuqarra apo qoft i i pasur, nuk dënë me menaxhuar, ata shkatërohat. Shumica e mëkateve çish bën në pasuri. Shumica e mëkateve nuk bën vetëm se në pasuri, nuk bën vetëm se në pasuri. Hadithin e ka dhënë Imam Tirmidhi, unga pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thane alayhi salatu vesselam: In abkhadakum iley. Ka thanë alayhi salatu vesselam: Ata të cilat jenë më të urejturit Pre juve të kë une Allah unarut, shikoj e tash Shikoj e dhe mos i ban bajram vet vetis Shikoj e dhe mos e mashtro vet veten Shikoj e dhe mos unë mashtron nga fabrikimit e jashtëmës Ndëgjoj e mirë Alehi Salat vë selam që ka thot A jemi të dashur të kaj Apo a jemi të urejtur A jemi të urejtur Wallahi Në shumë brej haditene Për nga meri Alehi Salat vë selam Ka të regu e se Une i urej Ata me papje po të jashtme. Hirë për koha nuk në prëmë të ndërta të regojnë në në njëratat e arshme. Shkoda këtë adit. I në e bëgatëkum i lej. Ata që mësë shumë t'i u rej une. I u rej shumë. Wa e bëgatuhum. Wa e ab... bëgatuhum. I leje min një jo me në kijame. Në dunjo i u rej. Anë ditën e që kejimit kanë me konë largë muë. Largë muë. Në dunjo i ka u rejt. Alehi salatu e salam. Dhe ناخيرات كلمه كون لرد مبعثات كوشان كتا قال الله عليه الصلاه والسلام اثرثرون اثرثرون المتشدقون المتشدقون المتفيهقون المتفيهقون كوشان كتا فيالي ده مبعثات صلى الله عليه وسلم قالهم ديطور كوشان اثرثرون قالهم كوش ديطور الثرثر كثير الكلام ايتلفات شوم E ka urrëjt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurë ka faset në njërin mezhlis, falshum. Ka dashur me fol, me ka zvogë vetën. E ka urrëjtë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Tashqara sa vetën, ana urrën pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Apo nuk nuk na urrën. Këi kujdes. Lui vetvetën tona, që mos i sjell larg pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ka thon pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum ilayya yawm alqiyama. E kundërta e e kësaj e kësaj vësit të keq. Ka thon alaihi sallallahu alaihi wasallam. Më afër për Juve ditën e xhikimit, më afër mua. Kush janë? Eh hasinukum akhlaqa. Ata se dik kanë virtytë të larta, edukatën e mirë. Kanë dhjetart. Pse janë këta njerëz më afër pejgamberit? Ku është urtësia? Pse më ka njeriu me edukatë të mirë, virtyt të mirë, andaj thash, virtyti nuk është bukurim, është pjesë për bën sa njeriu. Po pse më kanë afër pejgamberit me virtyte të larta? Kanë vend diart, sepse me virtyt të lartë e prezanton pejgamberin dhe nuk jamë mërfitur në pejgamberit. Sa prej njerëve ja ka marrë fthyrën pejgamberit Ali sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam Muadh, Muadh bilu Jabal. I theli ka thënë kohë dorë diës. I ka bëu disa prej gabimeve, s'i ka thonë pejgamberin, ka thonë ja Muadh, afitnan anta. Ka thonë o Muadh, afitn xhija tea. Si fitnë xhi? Ka dhënë namaz imam e ka lexuar surën Bakara. Kan filluën njerëz me daljasht. I ka lëvë njerëzin ka thënë omadha, fitë në gjijetja të më thonë prezentimi pengamerit du të me qënë në shkallën mërtë lartë të prezentimit, manifestimi fes, du të me qënë në sjele të larta sa pre njëzve i kena murnë, qaf na duke i thonë na jena me pengamerin a sjele të tonë janë të shëmtume a i qka menonë në, në shpirtin e ti dhe nëse që kjo është e pengamerit s'ka mundësi nëse ti e pasu si pengamerit a kjo e sjele a jote s'ka mundësi Shpirti ti i thotë, nuk e prana Ande ka thonë A.S. Mas shundit që kanë jorej tre kategori E thërë thërën Ata shka folin shumë Ja morë rëftirën për nga merit Allahu në rujt Allahu në rujt ga Shëmdimi i majhët për nga merit Pse ja morë rëftirën Se na prezentomi të aj Nëjnë atë për nga merit Nëjnë atë për nga merit Allahu në rujt E thërë thërën e bara E dita El më të shedikon El më të shed Ai cil i randon, i randon njerës me fjallë të ti Me disa njerë, subhanë Allah, tamam tamam të mamë t'u lësh pak, të randon Të mamë t'i shqipës të randon Të randon në shpirtin Nuk du të miranon njerësën Ka thënë Allahu të barëke vë të alëm Vë kulu lë nësë që husnë Thunë njerësëve Fjallë të mira Mos të randon njerësë, pëse miran duhet? Për çka miran du njerësën? Ata e kanë zotin e tëre Nëse mund është me ndalun nga e keqja Apo me urru dhe të mirë Bane, nëse s'ki mund qi Leja ta dhe Allahun të barekja wa ta'ala Leja ta me Allahun gjelle gjelalu Ata ka dhe me zham El mu të shetë dëk Ai cili Je të tawal e në nës I ranon njerëz Ki kujdes Ka thonë a lejnë salatu sëlam Në aditë tjetër I cili është i lidhër me këtë aditë Aditë në Bukhari dhe Muslim Ka thonë Në nëfusu gjunu dhe më gjennë d tanaq ma mxtalefat tanaqrat -ka qad rabbi ameri alayhi salatu wasalam shpirt ajan si ushtria cka nifon jana me tetran bashkohen cka nuk nifon ndohen patetër nit dit për ditë vë kimunda me dikën i cili nuk e ka shpirtin tan i cili nuk e ka shpirtin tan i tret i ka thënë alayhi salatu wasalam al mutafahiqun al mutafahiqun kush al mutafahq al mutakber mendjemaq ka thënë se unë urrej mendjemaq e u rej me ndje madhën dhe ditën e gjikimit ka më kanë largë muet i nuk je prej meje hadithet e kanë zirë imam tirmidhiju adhe ruje vetë vetën dormën nga këtë sende që më zbosh prezentus i dobot i pengamerit alej salatu e salam dhe ti largosh njer, njerëz nga feja Allahu gjelle, gjelle lë gjelalo gjithashtu imam tirmidhiju të nëzbedon një hadith tjetër nga pengamerit alej salatu e salam nga Ukbe ibn Amir Ukbe ibn Amir, shoki pengamerit alej salatu e salam një I ka thonë një Rasulullah, men në gjithë I ka thonë një Rasulullah, qish me shpëtuve Qish me shpëtuve Në shikone subhalë Allah Shumica e brengave tona është qish me shpëtu njërzit Dësa shumica e pykjeve të sahabeve Kush i ka lezhu i sërnjimë të sahabeve di Shumica e pykjeve të sahabe janë Një Rasulullah, qish me shpëtuune A nështë ka e kena gojnë Dëvi ju njërzit, humbe njërzit, u shkatru njërzit Qadana lej Salatun selam men qale halak enas ma huwa ahlakuhum eh, kush ta du shkatru njerze dash me ish katruari ti ado me rrejt njerze ta ti apo do me, po me kallzu se ti je dhim me njerz ma shum se vetvetja ti a shpotove vetveten et kan metni permision njerze ta hej hat hej hat rnat sak qani shtari klases e paru kshu ka than alej salatu selam shikon e sahabiu i edukum me vërtet ka thanja sholla men ne jax cish me shbudona cish me shbudona c'ka than pejan selam i ka than alej salatu selam ëmsik alek lisalak mbyllë gojën mbyllë gojën madranën e ka filluar mengavesa mbyllë gojën ëmsik alek lisalak mbyll edhe frenoi edhe apsenoi gojën tonë li gjuhën tonë lisalak e cila vazhdoi me sapo sa ka thon ulni sak beituk dhe rrin shtitone rrin shtitone morsi përzi me njerëzit me len Allahu ju jelle wala do ta vazhdojë lirëratën se prej virtuteve njerëzore dhe prej vyrtiteve të larta, penga me rike dhe të sahave, cilë është ademul muhala ta. Musë më përzi shumë me njerëzit. Musë më përzi shumë me njerëzit. Diretartë e mdoj i kanë pasë një apo dy shokë. Të tretin se kanë pasë. Pse se kanë pasë të tretin, s'ka mundësim njerëdi u më përzi me njerëzit. Sepse shkatroat. Ane ka thënë ale i sëratë të samë. Mbile gojën, rrën shpitane dhe e treta, uëb Çajë për xhonorin tan, neve në, miskinat, neve të mjerët, më shumë na duhet të çojt për tëra sesa për veten. Nainat u kohët më shumë për tëra sesa për veten, prej mungesës së akhlaqit, prej mungesës së virtyteve, prej mungesës së mendjes, prej mungesës së pjekurisë, prej mungesës së thjesurisë. Andaj pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na ka tregues se njeriu duhet të çojt për vëdrejtën e tij dhe në mbyllje të tij. Edhe dy hadithe edhe e përfundojnë. Ka thamë bën nga meri ale i salatës sëra. Hadithën e kanë gjithë më më tirmidhiju dhe Ibnu Maje dhe hadithë është i njohër tëkë muslimanat. Ka thamë, min husni islami mër'i tërku më la ja'nihë, tërku më la ja'nihë. Ka thamë, salallahu aleyhi sëmdhe, prej islamit të mirë të njëriut, prej islamit të mirë të njëriut është me ebraktis dhe me u largu prej asaj që ka s'kotë baje me ta. Tamoma ne sidomë pas Islamin e mirë, mos u përzi nëpër njerëzve. Mos u përzi privatësia e njerëzve. Çka boni filani, çka boni alani, më kanë martu vilanë, më kanë udhan Allahun. Çka boni filani në familjen e vet, privatsi, intimet, intimitet. Çka përzihesh, mos u përzi. Leja ata dhe familjet e tjera. Leja ata dhe njerëzit me punë të tjera. Kaulla ne salatun sam, për Islamin e mirë. Ktu duhet ta bëni ndërlidhje. Sepse shumica e njerëzve kur dëgjojnë këtë atë ditë nuk e kupton. Tamë sigur se nuk e kupton, përveç atyre të të cilët i ka mshiruar Allahu Teberakehu jo ve Teala. Çka është Islami i mirë? Çka është Islami i mirë? Ne s'u kupton çka është Islami i mirë. Çka është Islami i mirë? Do ta kuptona me hadithin tjetër, kësaj ne kanë nxjerrë Imam Buhariu, dhe Imam Muslimi, dhe Imam Muhledi në Musnedin e tij. Ne më aftëna hadith që është nxjerrur në Buhari dhe Muslim. Çka ka thon Sallallahu alaihi وسلم. Idha ahsana ahadukum islama Më në hadithin e hadithin e parë përmendë. Për Islamin e mirë, ta shikonë çfarë është Islami i mirë. Ka thënë Sallallahu alaihi wasallam. Në shenjoni për juve e bën Islamin e mirë. Idha ahsana ahadukum al-islame. Në shenjoni për juve e bën Islamin e mirë. Çfarë është Islami i mirë? Ka thënë fe kullu hasanatin ya'maluha ju këtë bulehu ashratu emtheliha ka thënë nëse e ka përmirsu islamin e ti ka thënë qka? ka thënë për shdo punë qka e ban ju shkryën qka dhjetë shpërblime edhe shpërblime një punë e banë, dhjetë i shkryën pasë dhe ka thënë ila sebe imi e ti du'fin dhe prendhe derin 700 për një punë të vogël ka në tëndjetarë në shpikim I shkruun për 10 dhe në 700 Pse? Se islamin e ka të mirë Se islamin e ka të mirë E cili ashtë islami mirë Mu morë me vetën ta në jomet e jo të tjeret A kjo rra Në tamam të hina në fe si duhet Me njëherë kojna për tjerë Më shumë se për rëtë vetën Tamam të uzojemi pak si duhet Me njëherë kojna për tjerët Më shumë se për rëtë vetën Tha sallallahu alai i sëllem në vazhdim Vë kullu seji e tin Ja amaluha dhe qdo të punë të keqe që ka e punon ju këtë e bulehu mithluha hatta jelë kolla i nëse e punon dhe në punë të keqe ju shkru që ashtë që ka ban a nëse e shkun e ban një të mir derin 700 se, se islamin e ka të mir e cilë është islamin mir mësë më përzi në punë të njerëzve mësë me fol me gjuhen tane për punë të njerëzve mësë më përzi me njerëzit mësë më shiku shumë këto tri organet Në ka thane alayhi salatu wasalam hadithën se kanë dhënë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi ka thane alayhi salatu wasalam: "Nëse beson në Allah dhe në ditën e fundit, atëherë le të bëjë të mirë ose të qetësohet." Ka thanë sallallahu alayhi wasalam: "Kush e bëson Allahu dhe ditën e gjykimit. Le të thojë fjalë të mira apo le ta mbyllë gojën." Le të heshtë. Lesmut au lesmit lezohen të dhijat me lezime të saktar Dhe ka thonë Sallallahu Aleyhi Sallam Hadithin Bukhari dhe Muslim gjithashtu Ka thonë Aleyhi Sallatu Sallam Me jad dhumanuli ma bejn e lihjejhi Ka thonë Aleyhi Sallatu Sallam Kush mi garanton dhysende ja garantoi gjennetin Sallallahu Aleyhi Sallam Që ka thonë? Garanton me pëmjen? Banusionin pëmjen? Jo Që ka thonë? Ja, kjo është mashtrimi vetës tonë qëka e vojna na Se se e na miskina, i besojna rejnave të tona I besojna rejnave të tona dhe i besojna rejnave të njerëzve Kuna e dhojnë, mashallah i e Mashallah i e dhe duar të rëkazin dhe thurin lavdata dhe ti dhu Po të shka se njësë përvullin mirë për muhe Shikaj e që kime përgatit par Allahu gjelle gjelalu Ka thona i sëratu sëlam Nëse e beson Allahu Nëse e disë e kime dalë par Allahu Dhe e disë e ki ditë gjik mbëllëgojen edhe e dita çka ka thonë nëse mi garantonë në dysejnë dhe që ka të janë ato? ajo e cila është në mesin egojes, mënajna bejnë lehjej që ka thonë dhe konkretisht me përkëti hadithin është ajo e cila është në mes të mjekërës lehjej dhe në mjekërës ka thonë sa nëse konkretisht bukë falis, teksualisht me përkëti këtë hadithi pje kush ma garantonë ataj cila është në mes të mjekërë La ta e cila është në mes të këmbëve të tina, organi i gjinital, ja garantoi xhendetin. Garon saleh i salatu was salam, andajëriu duhet të bash kujdes nga xhua e tina. Duhet të bash kujdes nga xhua e tina. Kjo temë është e gat dhe ka bisin e gat dhe nuk përvendon lehtë, mirëpo ajo e cila duhet nda me pas kujdes që ti ruaj na xhua të tora. Mos të flas na fjalë boshte. Ne ta përmend na Allahu xhella xhelalu, ne të thona khair, ne të ndalim me msua, ne të ndalim me lexua. Jo vetëm Ramazan Ramazani është vetëm stimullim Dhe motivim për një më të mujtjer Mu konë njërë si duhet Me dalë para Allahu gjeluar dhe me pas tjyre me bardh Andë e ka thënë Allahu të bardhe kjo e tana Jo me të bjetë dhugju Unë vë të suet dhugju Ka thënë Allahu gjeluar Dite në gjikimi disaftyra janë të bardha Disa fëtira janë të zejza Ka dhe nëllahu të e barë kjo të anë apër ditën e gjegimit U gjuhu një u me idhim musfira Bahi këtu mus të pëshira Ka ditën e gjegimit të të të ndritura Busesho ra Dhe ka fëtira të cilat Janë Të cilat janë besira Janë të nëzime janë të ersurman, se kam punu keqë Elusim Allahun Gjelle Gjelalu me tiltit dhe emat të ditë larta që Allahu të barëke vë ta'la në mundësojë me volë khajr apo me mbyl gojen ton. Elusim Allahun te bareke o te ala se ta pasojna pejgamberin sallallahu alej salam në realitetin e pasimit të duhur. Elusim Allahun te bareke o te ala, që Allahu jella jelalu na msonim uticu me virtytë të pejgamberit sallallahu alej salam. Elusim Allahun te bareke o te ala, që Allahu jella wal na ruje prej të keqësive të vet vetës ton. Elusim Allahun jella jelalu, që Allahu te bareke o te ala na baje të uzvor, të dëbaho mi shëbeb për uzimin e të tjerëve. Elusim Allahun jella jelalu, që që Allah u të barë kjo të ala, mos në bojë për e atyri të cilët, bojën penges dhe bojën barjerë, dhe bojën fitnë dhe shprojë, nga hyra njerëzve në islam, nga uzimi njerëzve në islam, ilusim Allah unë gjellë e gjellalu, që Allah u të barë kjo të ala në këtë muaj, në i pranojë veprat tona, në i pranojë në mozin ton, ilusim Allah unë gjellu ala, që Allah u të barë kjo të ala në shënojë, prai atër de cilat i kam punuar veprat e tyre por hit Allahu te bareke u teala et ndan regjistroje per banorut e xhenetit e qulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurrahim walhamdulillahirabbil alamin